Euskeraz bizi nahi dut berriz haitu dugu kanta batian eta horren inguruan ek, e, kontxeluak kanpaina bat sortua bazun eta goain herri desberdinetan hilan hogeita bilan herri lasterketak ingo dira eta hortaz etzeiteko gurean dia xabi salaberria eta bakartxo araboleza, kaixo, egunon? Egunon! egunon. Bueno, esan dugu kontxeluak antolatua baino edo beintzat bultzatua, baino hasieran edo jartzunen egon gozatenak jurt -jur, eta beste... Herriko eragile desberdinak edo korrikalari lari desberdinak? Bai. Ba, hau da euskaraz bizit nahi dut eh kanpaina hau edo lelo hau edo aldarrikapen hau, zuzen bezala, eh kontseilua euskararen gizarte erakunden kontseilua ida bultzatzen. Ez dula gutxitik, eh ja bada denbora puskat. Ba, eta ko maiatzetik aurre edo hortan nahidea. Eta Hoi da ez, euskaraz bizin nahi dut leloi e alden gehiena zabaltzia bizartian, jendartean. Arlo desberdinetan, ez puntzan, kirolean, sozioekonomian, xo, kulturan, denean. Eta, ola, ekimen, ja, berezi edo konkretua, gehiena haitzen nahi gana meintzatazteneko boladan, hau da, erri la esterketan, Eta, zer dikantxurk jure euskaltzaleon bilguneak kirolari batzuk, ba, proposamen haietu zen hori hartzunea, oi hartzunen aietuzten txorkiure euskal bilgunera eta esan genuen. Oso politia da, minogu bakarrik ez dakita usartzen gana biken, eta hor duen laguntza eskatu genien, herrian korrika ibiltzen dien kide batzui, eta herriko jaitan, auzotako jaitan, antzeko lasterketak antolatzen kiuzten jendiai. Eskatu genien laguntza, proposatu genien, eta bustatu gintzitza hien ideia, eta tartean xabi salaberria, eta beste batzuk. Ba, animatu dia eta elkarrekin nahigarru. Bueno, zuen aldetikan ordun harrera ona Xiabi. Bai, guri proposatu zigutenean hola herrimailan edo lasteraketa edo korrikako zerratila ja, ba gustatu zitzaigun eta egia san hasiratikan bai esan genun batzuk eta hasi gingan. Bueno, e, izango da eh jendeak ezagita apuntatzen nahiko den herriko taderna desberdinetan apuntatzeko aukera daka ta egunean bertan ebai, ez? Bai, tabernetan hor e, bueno, kartelian jartzen du, eh? baina amaskar, makutxo sorgin, miren, eta gero parte, at panadean eta kiroldegian e, aukera izango dute. Bueno, eta bi modalitate do, aurrak etelduak. Hoi da. Zenbat urte arteko aurrak ze maturte artekotan agon? Ba, aur, aurran barrenian de 3 3 lasterketa desberdian ditugu, mm -hmm. eh. Antolatuak bat izango zen seiz hortzi urte eta arte hortan, bueno, LH bat eta bi, beste bat LH iru eta lau, beste bat LH bosta sei, eta gehoia DBH-etikan aurrea e, izango ditzake helduan lasterketa. E, bueno, ez dakit, geu jartzen du kartela ikusgarria da, lasterketa, baina geu da lagun artean korridea euskeran alde, ez? Hoi oh, da. Ongi pasatzeko aitzaki badat, euskaraz bizit nahi dut lelua zabaltzeko aitzaki bat. Ez da leiakorra izango. E... Ba, eta gane hoy argi guk argi utzi nahi genuen, ez? Osea, gure helburua ez da izan korrika dabilen jendia erakartzeko karrera bat, baizik eta korri egiten dutenak bai, bino korri egiten ez dutenak ere. Mm -hmm. ba, korrikan filosofiatik gertuago eongo litzake karrera batetik baino. Alden mm -hmm. jende geinak, aldunak korrika, korrika ezin duenak ba, puxkia bat oine ezin berko du, bakoitza mm -hmm. aldu bezala bineo, alden jende geinak parte hartzea. Esango dugu baita, Euskal Herriko Herri desberdinetan den ekinmena e, e, dela, ekintza hau, ez dakit eskualdian bakizuten makartxo e, itxekua den beste herrin batian edo oi hartzun den bakarra? Oi hartzun den bakarra animatua. Ordin aukera badut, eh? Eskualdeko mm -hmm. bestarritakuke hone atortzeko. Geo baitare, bueno, beste tentaziat sariak egon godiak, sariak ez zozkete ingo da parte hartzen dutenen artean oire tentagarria da? Bai, nahiko gonuke ala izatia gaina, e, balillo izatia jendia erakartzekoz, e, meziko du. E, Izan godiak, herriko hainbat enpresak, eta batez herriko hauzo elkartik, eta kirolelkartik eta emantako materialak, opariak, E, afaiak, tartin mm -hmm. bai e, gauza politiak izango di. E, parte hartu leikenez banaka eta taldeka e, zozketa ere izango da e, den antzaat izango da zozketa mio, taldeka parte hartu dutenek e, opari edo zea berezia izango dute. Zozketan izango dute tal berezi bat taldeka mm -hmm. parte hartu duten zat. Eta igual esango dugugola bizkat zer deno auzo elkartik behaien borondatez e, prestatutako afailak eskainiko ikuste. Mm -hmm. Ordun cuadrilla batzuk suerte hori izango dute auzo elkartik prestatutako afaia beraz gozatzeko aukera. Entzutzen hai ideanoik hasi cuadrillak animatzen ze kriston aukera kasute afaria lortzeko. E, eta perezan da hon horri eh esango Zein da bilbidea eskeaskoa alin bada ni ni ez xungo. Ba, argi genun e, ba, plaza inguruan jarri bergenula, ez? Lasterketa mm -hmm. ba herrikoia, alden jende geinak parte hartzea, giroa sortu nagenun eta ordun ba plaza hasita bakatu bertzun guk dakaguna da, ba, plazatik hasita bukatuta, maldaak ebitatzea ba, oso zaila, zela, ez, eh? maldan bat, maldan bat eongo da. Bai, oi ez gara ez egitzen non bizi, oi hartzunen. Bineo, bineo, bineo, bineo, bineo. Lau <laughs> lau genu, ba, bueno, laukilometro, laukilometrokoa jarri genuen pentsatzen, bueno, formaneon, eon e, elduaguak, gaztetxuaguak, ehozen egiteko mokoa izateko, eta eibilbidea izango da gutxegarabera, bueno, e, zehazki badakigu zein den, bineo, bueno, entzuliak jakiteko plazatik ateta landetxe aldea jun, Oñati mm -hmm. kalia da. Jo noñati bia Landetxea vai. eta Landetxetik kan vuelta emanta, ba sartuko gineke Dibinetatatik, goberantza bueno, cokolatella. Sukitzenak ja ten juna i kasan oño <risa> cokolatella dibina geta hortikan plaza aldea eta hor putxutxarekatik. Putxutxarekatik, bai. Sartuko gineke kutxararo parkingeko mm -hmm. sarrera horra, kutxako kutxa ta Fermineneko sarrerako. Hoi da. Horrea kaleatera hortikan. Eta hortikan belutenean, belutenean jo hetzi. Bai, belutenetikan sartuko gineke honea, irrati, irratiko, irratiko kalea eta parketikan sartuko mm -hmm. gineke goraka, goraka, goraka ambulatorioko parkineetikan pixkat ezkerrea inguru hortatik ezkerrea hartu gara eskailerak evitatzetik, batez, uh -huh. eh? eta gehiago genuke azkeneko pushka, ba, girizila, hamaizka, armakutxo, inguru hortatik. Horrek bi kilometrotxu, beraz? Mm -hmm. E, bi buelta, bi Oi, buelta, lehenen plazara sartu beharren hartuko genuke berriro Jonu niniatik bi biatik landetxe aldea, mm -hmm. eta bigarren bueltan ja, ba, hamaskar makutxeta hartetik e, plazan mokatuko dugu. Bueno, ba, hortxe... Hoi eh... da, elduakin ningo den Vai. buelta, eta aurrakin, seiz hortz urte bitartzekukin zati bat, laren bat metro, plaza mm -hmm. ingurun, Zortzi hamar urte bitartekukin zortzireun bat metro eta hamar hamar urte bitartekukin, ba, geixo, mila berreun bat metro, mio plaza ingurundena. E, Pentsatzen dut denak batea ez dielateako, ordu desberdinak eongo diela, ze orduan izangoa gutxi gora bera bakoitza edo? Bai, ba, aurran lehenengo lasterketa lauteretan izango da, txikinak, mm -hmm. bostak laur den gutxi urrenguak, bostetan e, aurretan zarenak, eta ja bostetan izango da lasterketa agusi, ja, edo hamar mm -hmm. urtetik aurreako, nahi duten guztiak. Girua sumatzen dute herrian e, apuntatzeko oro, ateatzeko gogorrekin, zen nire inguruan batzu bian dira, eh? Ta... Bai, bai, jendea galdezka, eta taldetako inola da, eta kamisetak izango dia, oire galdetzen dute, eta mm -hmm. eta asko galdetzen dutena da zuzantzuna eluziala, eta ez ez ez ez ez ez ez ez eta gaina bakotxa bere ritmu nindezake, Aida. ez da lehiako ra, ongi pasteko da, Eta bai, sumatzen da, bai. Saribanaketak, saribanaketak e, kontuan neukita txokol, aurran txokolata da eta noiz bukatzen den eta mm -hmm. igual 7erdiak, 7 aldin izango da. Hasike 5erdan mm -hmm. hasita ordut erdi izango zuten bukatzeko ere lasterketa. Mm -hmm. Jo, e, e, eraia eta izango utzeko freskatzeko, baina bai, bai, indarbi ere. Ira txosnare eh? izango delako, ez? Bai. Plasan, horrek arrisku badaka, atxaldian hasi eta oraindik parrandan seitzen dutunak ere ibilbidean bueltaka, apostu txoruakitia tartean. Eh? Bueno, hortikak sortzen den guztia ba ongitorri ja baina bosterritakoan animatzen bada jendia uh -huh. gukozek. Eh mozo rrotuta aldaiteke. Adibidez. Baina ola ba... bueno, bururatu nau behobi antaola ateatzen diela ba. Ba guk ez dugum ugai jarkota. Ez da bururatu baina ez da txarra. Baten batek hola lotsa gutxi izango badu ba. Adibidez. Mozo. Ja zainir aizitza mozo rrotuta atea ko denata. Bueno, eh emateko esan dugu lekuak, eguna egunean bertan ebai eta bueno, ba geok eh esango dugu 5 € ordaindu behko dira. Bai, ho helduak, aurrago baino aurragoan izan. Gino helduak bai. Uhum. Bai, azkenin e, euskeran aldeko ekimen bada, euskararen gizarte erakunden kontseilluak diru e bildu nahi du, e, engoa da gurutzegorria, seguruak kontratatuko dira, bueno, okay. gastu batzuke izango dira. Eta bai, diru pixkat berda. Horrekin parte hartziakin, eta kamisetak salduta ere lortulek eh mereengoa da aukera aportatzeko. Igual batzuk ez dute korri nahiko eta kamiseta erosita eingo dute bere ekarpena, beste batzuk orri ta gaina kamiseta erosi, bueno, bakotzak bere aukera. Uhum zelburua ez da e, dirua lortzia, ba, bai gastu hoiek kubritzeko, baina hemen gehen bat ikusten da borondateko lana izan dela dena, ez da? Bai, bai, gu behintzat bat. Elateke. Bai, eta gaina ez, ez bazen izan e, el karti, auzo elkartiak eta eta galdetzea jungean leku guztitan ba, laguntzeko jarrera ero izan dutela, zin izango genun. hau antolatu?:, <susurra> Bueno, ezagit, bukatze aldea ya, e, zerbait gehitu nahi dezuten, edo azken de join jendean animatzeko? Bai, igual, zehazta penkiki bat, eh? helduak e, boste euro mm -hmm. e, ordeindu berko dute parte hartzeko minok, geho, kamiseta nahi izan ezkio, merkio izango dute, eh? Mm -hmm. e, Berzio erdilean. Oida. E, parte hartzen ez duenak, hamar euro ordeindu berko du kamiseta eta parte hartzen duenak boste euro ordeindu mm -hmm. berko du kamiseta. Nahi izanezki. Bai, eta zuge esantzuna, jendia animatu, e, bestelare, ba, humin aurjolasak, txokolata da, kantina, osa, Girua egongo da plazan, arratsalde zuan zehar, eta jendeak ba, parte hartzea, beldurriga gabe. Ez, ez dela lasterketa, nik ezakit nolako lasterketa bat, mm -hmm. baizik eta alden jende gehienak parte hartzeko ba, e, er, ekin mene errikoi bat. Bai, eta azkenin, e, bueno, bakigu jendia ba, gaudela eta badola, euskaraz bizi nahi duna, eta hau da modu bat indarroi erakusteko. Zer eta indarra hondiagoa erakutsi, eta zenbat eta... Ba, Beharra handiagoa erakutsi, baldintzak ba, errexago sortuko tugu euskeraz bizial izateko, eta hortik aurre pausuk errexago izango dira. Horren, indarroi erakustia oso garrantzitsua da. Ba, bueno, azken de jaldio dugu, jendean animatzeko larun batean parte hartzea lasterketan, eta beste ikanez, bakartxara ulaz eta xabi salaberria, eskerrik asko, gaur goi irratian izateetik kan, Eskerrik asko, zoi aukera hu, imatetik kan? Adio. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskalaz bizit nahi gauza bera egin dazak ez zuzun. Euskalaz nahi dut zehen boizik. ez daik ez daik